Ordinador de butxaca. Proposta de definició adreçada al termcat en data d'avui. La definició actual del terme ordinador de butxaca ha quedat obsoleta, deguda a l'evolució d'aquests dispositius. Ja que cap de les condicions que s’especifiquen en aquesta definició es compleixen en els dispositius que actualment es coneixem amb aquest nom. Ordinador portàtil petit, sense disc d'un lector de disquets, que funciona amb una bateria i que conté aplicacions específiques. Ordinador portàtil, un ordinador portàtil és una altra cosa. Petit, petit eix molt relatiu, ja tenim ordinadors molt més petits, i per tant això no ho caracteritza. Sense disc dur, actualment els ordinadors de butxaca ja porten disc d'ús del tipus microdriva. Ni lector de disquets, i també poden portar microlectors de disquets. Que funciona amb una bateria, així com poden alimentar-se amb diferents mitjans, no necessàriament bateries i que conté aplicacions específiques. Qualsevol ordinador conté aplicacions específiques, i a més ara ja s'aprofiten aplicacions d'ordinadors personals als ordinadors de butxaca, no espefísiques per als ordinadors de butxaca, com ara fulls de càlcul, fax, reproductors de so i vídeo, etc. I per tant això tampoc no ho caracteritza. Per això us proposo que estudieu la definició que fa servir la Viquipèdia en català. Un ordinador de butxaca és un ordinador amb unes dimensions que permeten agafar-lo amb una sola mà i portar-lo a la butxaca. Per altra banda, i donada la tasca de col·laboració entre les nostres entitats els darrers anys, em sembla que Palmcat mereix ser considerada com a col·laboradora del Termcat, en especial si es vol que aquesta tingui continuïtat. Cordialment, Paco Riviera, coordinador general de palmcat.org.